Soto del realetikik errarasun bosekitz batzu bida lehizkiu. Kaixo neska mutin naparro, kaixo naparro. Urzera batzala hemen mitu bera napar gazteinak eretleok, napar gaztein bependentistak eta sozialisto. Bizi dugu salbuespoen egoeraren aurrean, gure barrokarako kontzientzia, komprometzua eta determinazioak inoiz baina gehiago adierazteko. Euskal Herri osoan bezala, Sistema kapitalista eta neolibarren euskarri den Espainiak ostatu zapalzaleak, nabaito arregien alisten laguntzaz euskal independentismo eta disidenziarekin bukazioa. Posible dela, arlo-zarlo erakuztea batik. Argistan behar dugu ala ere, oztopak oztoko borrotan jarretu behar dugula. dak askuntan euskal hezkuntza sistema nazionalerana lan eginez gizarte partiziarte aurrean parekitasuna parek bultzatu euskal herri eskalduna eraikiz justizia sozialaren bidean eksplotazioa eta prekaritatea borrokatuz ama lurraren defendetan txikitzaileak txikitzuz herritarron eskubideen gastutako bizieru sinuso, kontsumista, individualistak eta alienatuaren aurrean autogestioa eta autosufizientziatik gune asketa liberatuak sortuz, tokian tokiko injustiziak saratuz, Konzientzia, nortasun, kolektibitate, elkartasun eta duintasun printzipioetan oinarrituz kapitalismoak sortutako mundu bientartea eta pertsonak irauli eta realitate berri bat eraikiz, pertsona asket osartu corto Yeah.